pada pertemuan yang lalu, kita sudah membicarakan tentang bagaimana kita menjaga wudhu kita. Dan alangkah besar faedahnya orang menjaga wudhu dan itu cirinya orang-orang yang rindu kebeliaan, yang ingin jauh dari kemaksiatan. Maka mari kita amalkan, biasakan kita terus dalam keadaan berwudhu. Kemudian setelah kita membiasakan dengan itu, kita lanjutkan yuk. Sholat yang khusyuk. Kita tidak berbicara tentang menjalankan sholat. InsyaAllah ini semua sudah rajin melakukan sholat khurdu. InsyaAllah yang menyaksikan acara ini adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat. Tapi kita perlu meningkatkan. Tidak cukup kita melakukan sholat. Akan tapi kita ingin melakukan sholat dengan khusyuk, dengan benar-benar hadir hati kita. Adapun masalah sholat yang ditinggalkan oleh seseorang, Maka ketahilah kalau ada orang meninggalkan Solat wajib, solat fardu, ketahilah Satu solat yang ditinggalkan Cukup untuk masuk Neraka jahanam. Satu solat yang ditinggalkan Allah Jangan sampai ada di antara kita meninggalkan solat Maka ini perjalanan yang orang Perindu-perindu kemuliaan ini, kita tidak berbicara Tentang tentang kewajiban solat InsyaAllah sudah melaksanakan kewajiban solat Tapi kita ingin berbicara bagaimana Kita melakukan solat dengan benar bagaimana kita melakukan salat dengan benar tapi pun perlu kita mengingatkan jangan sampai ada meninggalkan salat Hei yang pernah meninggalkan salat sebelum ajal menjelang mari kita tobat meminta kepada Allah ya Allah bantulah aku untuk menjalankan salat jangan sampai ya Allah aku meninggalkan salat ya Allah minta kepada Allah hati-hati dan orang yang meninggalkan salat hukumannya besar di hadapan Allah di dunia pun harus dihukum Memberikan setetes air kepada orang yang tidak salat yang dosa lebih besar Dosa menolong orang yang tidak sholat Maka harus kita perhatikan pembantu di rumah kita Sholat atau tidak Karyawan yang bersama kita sholat atau tidak Jangan enak-enak wahai bos Untuk sujud, ibadah, umrah akan Tapi di rumah ada satu pembantu, satu karyawan yang tidak sholat Itu akan ditumpangkan di atas pundaknya sang bos Di saat kelak di akhirat Allah Semoga semua adalah ahli sholat Jika ada dari pemirsa yang pernah meninggalkan sholat Semoga setelah hari ini menjadi ahli sholat Jangan sampai ada yang meninggalkan salat, satupun dari mendengar acara ini, menyaksikan acara ini. Jangan sampai ada yang meninggalkan salat. Mari kita mohon kepada Allah. Ya Allah, jika ada yang menyaksikan acara ini orang yang pernah meninggalkan salat, maka jadikanlah di esok hari ahli salat dan ampuni dia. Kemudian, mari kita salat dengan benar, salat dengan khusyuk. Bagaimana kita bisa salat dengan khusyuk? Yang pertama adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat jika tidak khusyuk, sebetulnya kita mengeceh Allah Subhanahu wa taala. Memang susah Mari kita yang pertama Untuk menghadirkan sholat yang khusuk Melaksanakan sholat yang khusuk Mari kita memohon kepada Allah Sebab yang namanya khusuk itu hadiah dari Allah Pemberian dari Allah Pernah Anda sadari bahwa suatu ketika Anda melakukan sholat Begitu enaknya Allahu Akbar Kadang begitu beratnya ingat bermacam-macam Begitulah karena khusuk adalah pemberian dari Allah Menghusuk-husukkan diri itu berusaha untuk khusuk Belum khusuk Maka kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian setelah itu Kita harus mencari sebab-sebab bagaimana agar kita khusus Yang kedua Lakukan sholat Pada waktunya Bagaimana melakukan sholat pada waktunya Jangan anda melakukan sholat Di saat anda misalnya Jaga toko, Di saat anda nunggu hp Nunggu telpon di saat Anda nonton apa acara di televisi. Jadi bagaimana sholat itu kita berikan waktu yang khusus. Saya sholat tidak lama, 5 menit, 10 menit. Tapi ini sholat khusus, waktu untuk sholat. Waktu khusus untuk sholat. Coba dibayangkan, kalau seandainya kita lagi sholat, kita lagi nunggu tamu. Hmm. Baru Allah Akbar tamunya datang. Assalamualaikum, kira-kira bisa khusus atau tidak. Yang hobi dengan tontonan di televisi, semoga Allah menjaga kita dari menonton sesuatu yang merusak hati kita. Yang biasa menonton, misalnya lihat, mau melakukan sholat, dia ngambil air wudhu di saat ada pesan yang lewat. Setelah ngambil air wudhu, kemudian masih ngaluk kalungan anduk, karena pesan yang lewatnya sudah berlalu, pesannya sudah berlalu, promonya sudah berlalu, acara kesukaannya sudah mulai lagi, dia nonton di depan televisi. Kemudian setelah ada promo lagi ada pesan yang akan yang lewat, maka dia langsung bergegas mengambil bekena. Setelah itu, balik lagi di hadapan televisi karena apa? acara yang disukainya sudah mulai lagi sambil memasang bekena. Kemudian dia ada pesan yang akan lewat, maka dia siap-siap takbiratul ihram. Pas promo mulai dia bertakbir Allahu Akbar, baru satu rakaat dia, promonya habis. Kira-kira bisa khusyuk atau tidak? Jadi kita cari tempat khusus. Jadi kalau ah, sholat, khusuk untuk sholat. Ah, matikan HP 5 menit. Kenapa sih matikan HP kau susah? Matikan HP. Matikan total. Sholun pun kadang dikasih getaran. Getaran itu pun mengganggu. Ada kan dikasih getar. Allah Allah Akbar. bergetar ketar risakunya. Rrr, rrr, rrr, rrr. Mengganggu kekhusuan. Kita singkirkan sebab-sebab yang menjadikan kita tidak khusuk. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah. Pelan-pelan jangan buru-buru tidak melakukan sholat. Sehingga di dalam pendidikan Sholat ada mukaddimah Sebelum sholat ada amalan Setelah sholat ada amalan Sebelum sholat ada qobliyah Mulai dari wudhu, biasakan dengan pelan, belan, jangan buru-buru Kemudian sebelum sholat, anda jangan langsung masuk sholat Anda melakukan sholat qobliyah Setelah itu anda masuk sholat, jangan buru-buru Kalau baca kalau bisa dipotong Sehingga membaca surat Al-Quran itu Kalau kita Al-Faslu al al al, al Khairun Min Al-Wasli kita memutus, mematang itu lebih bagus daripada menyambung. Misalnya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Terbatang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana bisa suh? Jadi pelan-pelan. Kemudian setelah Assalamualaikum, jangan buru-buru langsung pergi. Baca Bikir. Mbak dia. Itu. Kemudian yang terakhir, renungi ayat-ayat yang kita baca. Atau bacaan yang kita baca di dalam Al-Quran kita renungi. Kata Imam Haddad Rahimahul Ta'ala. Ta kalau belum kita bisa merenung. Kalau kita belum bisa merenungi maknanya, mentadburi maknanya, merenungi maknanya, paling tidak kita mulai dari mengingat lafadz lafadznya. Intinya agar kita hilang dengan sesuatu selain solat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingat bakin, ah, b, bakin, mim dan seterusnya. Kita mengingat lafadz lafadznya. Maka itu adalah upaya-upaya untuk mendapatkan khusyuk di dalam di dalam solat. Maka ayo kita amalkan kita praktekkan. Semoga kita bisa mendapatkan khusyuk dalam solat. Dan ingat khusyuk di dalam solat bukan menghayal surga dan neraka. Tidak. Jika ayatnya tidak berbicara neraka, kalau kita menghayal neraka, tidak khusyuk. Ayatnya tidak berbicara surga kita membayangkan surga tidak khusyuk akan tapi khusyuk adalah mentadabburi Al-Qur'an membadab mentadabburi merenungi apa yang kita baca dan itu adalah khusyuk semoga Allah memberikan kepada kita khusyukan di dalam salat sehingga kita bisa merasakan kenikmatan di dalam salat wallahu a'lam bissawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh